Aodhu billahi min ashshaytanir rajim Bismillah ar-rahman ar-rahim Elhamdulillahi rabbil alameen والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين واصلي واسلم على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين افلان راj الله نلartsuar salavat dhe salam i dërgojmë pa ndamë te dashuriton Muhammed t.s. miste ndëruar assalamu alejkum ورحمه الله وبركاته po takohem sonte me emisionin e radhas ne kuadër te këtij ciklit te emisioneve modelet e përkryera sonte e kemi me radhë emisionin e 6 i cili ka të bëj me adhurimin, adhurimi dhe rinia e sahabeve. Të ndëruar vëzër dhe motra, me i dani dhe sfera e adhurimit është një bot interesante, është një bot që gjdo besimtari dhe besimtareje, gjdo muslimoni dhe muslimoneje duhet ti interesoj. Nga se adhurimi është rruga më e sigurt e cila neve nashpije drejt knatsisë se kryusit dhe Allahot të baraka wa ta'ala. Andaj, do të cilim si model të përkryjer rinin e shokve të pejga mirit a.s. si ishin të gjytur në botën në adhërimit dhe si kishin kuptu rëndësin dhe peshen e madhe të adhërimit në jetën e tyre. është interesante nëse ne bëjmë një analiz gjendjes aktuale sot rinis respektivisht Dhe raportit e tyre me adhorimin dhe i badetin, shohim se e, rinin ton në raport me adhorimin dhe i badetin nuk e kemi në nivelin e duhur të knaqshëm që duhet të jetë rinia në raport me adhorimin. Mos haroni ju miqë të ndëruar, ju prinder dhe ju rini shëmbullore se adhorimin e jetën e një të riu dhe një të reje ka rinjë efekt dhe rëndsi të jashtëzakonshme. Nga se çdo i ri dhe çdo e re në faza të ndryshme ballafaqohet me sfidë dhe momente sfiduese. Prandaj adhurimi dhe bota adhurimit është një element shumë i rëndësishëm që ndihmon çdo të ri dhe çdo të re që ti të kaloj me me sukses provat dhe momentet e vështira me të cilat ballafaqohet çdo i ri dhe çdo e re. Për as se të cilim shembuj konkret dhe ilustrime praktike nga rinia e shokëve të peigamit e Islam në ميدanin dhe sferën e adhûrimit, nuk duhet të harojmë se këta të rinj dhe këto të reja ishin të edukuar dhe të diplomuar nga Akademia e Muhamedit alayhis salam. Vet Muhamedi alayhis salam ishte shëmbulltyr në sferën e adhûrimit, prandaj e nuk është korrekt edhe është e pahishme nëse ne kishim më kalu personalitetin e Muhamedit aleyhissalam në kët aspekt pa përmendur dy apo tri shembuj nga vetë adhurimi i Muhamedit aleyhissalatu vesselam i cili ishte mësuesi i tyre i cili ishte shëmbëltyra e tyre njëherë të ishte mësuesi dhe shëmbëltyra jon në sferën e adhurimit sallallahu alaihi wasallam bega miru muhamedi aleyhissalam ashum faley aqë shumë ishte i përkushtuar në sferën e adhënimit, sa që në momente të caktuara edhe këmbët e ti ajëshin. Në një rast, nana besimtarve ajëshja radiallahu anha i tha pe i nga merit, salallahu aleyhi wasallam. O i dërguar i Zotit, a nuk ti ka falur Allahu gjunat e kaluara dhe gjunat e me vanshme? A nuk e ke fitu kënatësin dhe razin e Allahut? Pse ka që shumë po falësh dhe po e mundan veten, nga se i dërguar i Zotit, kalonte orë të tëra duke i përkushtuar Allahut, duke bë adhurim. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha Aishës radhiyallahu anha: "A fela akunu abdan shakura? A mos tjem un rub falendërues ndaj Allahut dhe Zotit tim? Ani pse i kam arritur dhe Allahu mëmirsitë të tim ka begatuar me gjitha këto të mira, a nuk duhet un të vazhdoj të jem falendërues ndaj Zotit tim?" Don thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Adhurimin adhurimi dhe përkushtimin e ti e kishte qelsin dhe sekretin e sukseseve të ti. Në njëras teter, të pega Meri sallallahu a.s. duke të regu përkushtimin e ti për Kuranin dhe adhurimin, tha, shajjebetni hudën wa akhavatuha, më ka zbardhur, jam thinjur nga kaptina hudë dhe motrat e saja në tëtë aq ishte i përkushtuar dhe i zhytur në i badet dhe në adhërim, pejga mëri jënë sallallahu aleyhi wasallem. Shok të pejga mëri të aleslam dhe nëve qanti të rrit, pejga mëri të aleslam i edukante që ata të kenë eksperiens dhe të kenë përvoj të madhe me botën e adhërimit. Prandaj edhe të rrit dhe të rejat në kone pejga mëri të aleslam provun dhe u zhytën thel në botën e adhërimit dhe në botën e i badetit. Shë qëni qëfar në transmeton, Nërman i ben Beshiri, radi Allah anhu, një gjalli ri, i cili në mimberi në Humsit, Humsit është një qytet, i cili gjendet në sirinë e sot shme, thët, kumna maa Rasulillahi, sallallahu aleyhi wa sallam, lejleta thalathata wa isherina fi shahri Ramadhan, ila thuluthi lejlil awal, thët, në natën njëzët të tretë të Ramazanit, Kemi falë në mazë natë me pegamberin Alisam, deri në pjesën e par të një të tretës të natës. Një të tretëa e par e natës, deri në atë ko. Thotë në natën 25 të Ramazanit, në 10 djëtë që në fundit, kemi falur në mazë natë, deri në gjysmë të natës. Thotë ndërsa në natën e 27, pjesës të fundit të Ramazanit, thotë, deri në 1/3-ën e fundit të natës. Fოთ saqë kur ka ardhur koha dhe momenti i si syfirit, jemi gëzuar. Do të thot, ë atë shumë kanë fal namaz, atë shumë kanë qëndruar në këmb duke lexuar pejgamberin e Islamit, ajetë të gjata nga Kur'ani, duke lexuar shumë ajete nga surrat e Kur'anit, saqë ata nga qëndrimi i gjatë në namaz janë gëzuar kur ka ardhur koha e sëfyrit. Kështu nga të regon, nërman i ben Beshiri, radiallahu anhu, i cili ka qenë ambicias, dhe i cili ka qenë shumë i përkushtuar, edhe në sferen e adhurimit, apo të ibadetit. Kemi një shambull tjetër, të cili nga të regon, Abdullah i ben Omeri, radiallahu anhu ma. Thot, Abdullah i ben Omeri, radiallahu anhu ma, në hadithin të cilin e transmiton, imamul Bukhari, rahimahullahu anhu ma. Thot, Kur e falnim namazin e sabahut me pejgamberin alayhisalam çdo dit kishte njerz te cilin me te cilet kishin ëndrru ndonjë ëndër dhe ja rrfenin ëndrrën pejgamberit alayhisalam dhe pejgamberi ua komentonte ëndrrën thot kisha dëshirë të madhe ta shoh një ëndër dhe t'ja rrfej pejgamberit e më pas të marr komentin nga pejgamberi thot një nat flajta në xhami dhe e pash një ëndër të çuditshme thot duke qenë në ëndër po e shoq po vin 200 lek, Abdullah ibn Omeri, po ashe vetë e pashë ëndërvetin e tij, thot po vin 200 lek dhe po marrin dhe po mndërgojnë në zjarin e xhehenemit. Thot kur e pash vetëm afër zjarrit të xhehenemit, thot i pash disa njerëz në zjarin e xhehenemit, të cilat të cilët njerëz i njhësha. Thot kur e pash vetëm pran zjarrit të xhehenemit, fillova të them, fillova të lutem dhe të them e udhubillahi minan nar o, zotim, kërkoj mbrojtje në të ndë prej zjarë të gjëhnemit. Trihere, thët me pas, me erdi një melek tjetër, i cili me mori dhe më tha, kej kujdes nga zjarë të gjëhnemit, thët në ato momente, me do li gjumi. Posa me do li gjumi, thët pa durim, prisja që të vjen koha e namazit të sabaut, dhe pas namazit të sabaut, pejga meri ka pas zakon, i ka pytur shokët, a mos ka pa ndë kush për juve, Një ëndër dhe pejgamberi u ka komentuar. Mase ka fal namazin, pejgamberi ka bëu pyetje, a ka ndonjë kush për juve që ka pa ëndër mbrëm? Abdullah ibn Umeri ka ngritur dorën dhe ka thonë, ja Resulullah, e kam pasur një ëndër dhe ja ka rrëfyu pejgamberit ëndrën. Pejgamberi alayhis salam kur e ka dëgju Abdullahun, për këtë ëndër pejgamberi ja ka komentu, ja ka komentu Abdullahut këtë ëndër me këtë fjalë, i ka thonë, "Ni'mar rajuli Abdullah" lou kan ysolli bil leil o abdullah ti e buri mir nese kishe me vazhdu me fal namazin e natës do thot pejgamberi alayhisalam e porositi dhe e udhdhëzoi qe nese dëshiron t'jet djal i mirë dhe burr i mirë duhet me fal namazin e natës normalisht ne dim nga dispozitat juridike fetare se namazi i natës nuk është obligativ mir po është vullnetar mir po namazi i natës por çdo besimtar dhe besimtare ka efekte tja shë zakonqme. A dini që ka ka, si e ka kuptua Abdullah i ben Omeri, këtë porosit për e gamirit? Thot, prej asaj dite, kër më ka thonë për e gamera nësam, sa buri mirë dhëtë ishte Abdullah o po të falte namazin e natës, thot, asë njërë nuk e kamlon namazin e natës. Allahu e këpër. Shqyqeni përkushtimin e tëre, serizitetin e tëre, dhe ndëshmërin e tëre, për namazin e natës. Shemullën e tret e kemi Abdullah i Abdullah i Ben Amëri po ashtu një djall i ri, një djall i përkushtum, një djall i zhytur në botën adhërimit dhe botën i badetit. Kure martaj babaji i ti, Abdullahun, një dit për i ditve, pasi u martu Abdullahu, po e pyt babaji i Abdullahut nusën e Abdullahut të rejnë ti, po e thëtë, a je i knaqur me burin të ndë? Nusja kishte qenë nusë e menqur, nusë e ndershme, nusë e përkushtume dhe dëvatshme, dëshirën të janë kohët vjeherit të saj mirë po të janë kohët në mënyrë edukative. I thëtë vjeherit të saj, Abdullahu është shumë buri mirë, është shumë buri përkushtuar mirë po ndë një herë po mungon nga shtrati. Mënër indirekte po ja ngot dhe po i tregon se Abdullah po fal namaz natën shumë. Dhe kur e kuptoi vjeheri i Isa i se djali i Isa po fal namaz natës shumë, shkoi te pejgamberi Alislam dhe i tha oj dërguari Allahut, djali im pjesën më të madhe të natës po e kalon namaz. Është i martuar Pejgamberi tha: "Mere djalin dhe erdhi Abdullahu me babain e tij tek Pejgamberi dhe Pejgamberi filloi të diskuton me Abdullahun. Dhe Pejgamberi Alayhis salam e polemizon te Abdullahun nga se Abdullahu tërë natën faltë namaz dhe ka ndodhur brenda natës e ka bukuranim hatme. Tër Kur'anin e ka lexu brenda një natë namaz. Pejgamberi Alayhis salam i tha: "O Abdullah, ti ke nevojë ta shkurtosh namazin." Dhe njëherë një të bëje Kur'anin hatme, ndaje në 7 pjesë Kur'anin. Tha oj dirguari Allahot, unë jam iri dhe kam nevojë energjin dhe rinin ti me të shfrydzoj në përkushtim ndaj kryusit. Kam energji dhe kapacitet më shumë, tha atëherë dhe ndosë që brenda 5 nate të bëshë Kur'anin hatme. Tha të unë kam fuqi dhe energji më shumë, tha të brenda 3 nate. Dhe në thëtë që që një pegamire Alisramë, është mundu me bindë Abdullahun që ajë ta ketë një ekujliber, një baraspesh, në raport me kryusin, në raport me kryesat, respektivesht me bashkëshortën, respektivesht me gruan e ti. Kështu ka në qenë dhe në thotë shok të pegamerit a.s. të përkushtum dhe të gjytur në sferen e ibadetit. Kemi një shemblë të, të shemblë të radhës, e kemi një shemblë në Muhammad i ben Talha, radiallahu anhu, djali i Talhës i cili aq ka qenë i njohur, Ne i badet, sa që ja kanë njopë lakabin njerëzit që kanë njoftur Muhammedi, Muhammed e Sejad, Muhammedi cili bënë shumë sejzde. Aqë shumë ka bon amaz, aqë shumë ka qeni përkushtuar në sferin e adhërimit, e ka marë lakabin si njeri ujtë cili bënë shumë sejzde nga përkushtimi i ti. Po ashtu e kemi rastin e Abdullah i Benzubejrit, Radi Allah An Huma, i cili po ashtu ka qeni një djal i ri i përkushtuar te mase në adhërim dhe ne i badet, Thot, Abdullah ibn Omeri, radi Allah në huma, duke i të silsu Abdullahin, gjallin e zubejrit, thot, Nuk kam njohur njëri i cili ka agjëruar më shumë se Abdullah ibn Zubejri. Nuk kam njohur njëri i cili ka than namaz më shumë se sa Abdullah ibn Zubejri. Nuk kam njohur njëri i cili i ka rrujt dhe i ka kultivuar raportet familjare dhe farifisnore më shumë se sa Abdullah ibn Zubejri radiyallahu anhuma. Shëjtani do të thot sa të përkushtuar në sferën dhe ميدanin e adhërimit kanë qenë këta të ri dhe këta të reja. Abdullah Kurjemi tek sfera e adhurimit dhe ibadetit e shokët e pejgamberit Alislam dhe këta tre nuk është që ibadetin dhe adhurimin e tyre e kanë kultivuar vetëm kur kanë qenë në kolektiv ose në prani me pejgamberin apo me të tjerët. Mirpo Këta i badetin e kanë kultivu edhe në jetën e tyre private, respektivisht edhe në shtepit e tyre. I kanë ndërtu shtepijat e tyre me adhurim edhe në nështrim, ndaj pejga Merit al-Islam. I dërguar i Allahut i ka porosit muslimant në përgjësi, me një porosi shumë të madhe, e që me dëvërtet në kohën ton është sfit shumë e madhe kjo, i dërguar i Zotit i porosit muslimant duke thënë, la te gjalu buju te kum kubura, mas i shendroni shtepit e juja Mishtënderuar, kjo porosie e Muhamedit aleyhissalatu mos shumë sfide e madhe për ne. Sa shtëpitë tona sot janë të shndruara në Varreza. Çka i bën, çka i bie kur pejgamberi ka porosit musliman të mos i shndronin shtëpitë në Varreza. Kjo i bie se muslimani nuk duhet të lejon që në shtëpia se në Varreza nuk preferohet adhurimi, urrehet adhurimi. Muslimani në Varreza nuk nuk ushtron adhurim së urë i fëmijët namazit, të lexohet namazi, le Kur'ani, e gjërat e tilla. Prandaj pejgamberi alayhis salam thotë, shtëpia e muslimanit nuk duhet të jetë sikur se varrezat, nga se nga se varreza nuk lejohet falja e namazit e gjërat e tilla. Prandaj ne sot në poshtëpia tona po na mungon lumturia, po na mungojnë raportet e harreshme mes familjarëve, po na mungon gëzimi po na mungon bashkpunimi, po na mungojnë respekti brenda familjes. A thuavall pse kemi këtë krizë në disa familje? Për arsye se shumë familjar, shtëpitë e tyre i kanë shndruar në varreza. Mungon adhurimi, mungon leximi Kur'anit, mungon falja e namazit, mungon përmendja e Allahut. Sa njerëz kur hynë në shtëpijat e tyre nuk thon bismillah. Sa njerëz kur ungjën në sofren e tyre për të ushqyr Nuk thëjnë bismillah, nuk e falendrojnë Allahot për të mirat që i kanë në sofren e tyre. Nuk mbretron në nështrimi dhe razia Allahot në familje. Prandaj pegamberi i përësit të shokit e ti duke e thonë, mas i shendroni shtepit e juja në vareza, shokit e pegamberi të alisam sahabet. A që serjëzisht e kanë kuptu këtë përësi, sa që ata edhe në jetën e tyre private, edhe në shtëpijat e tyre, nuk lejonin që shtëpit e tyre të shendroheshin në vareza, mirë po, i ndërtani në shtëpit e tyre me adhurim dhe me ibadet, transmiton, kër e kanë pytë, në thiun, njeri prej nëzancëve mët afert, të Abdullaj Ben Omerit, radi Allah an Huma, i kanë thonë, që ka bënd të Abdullaj Ben Omerit në shtëpinë e ti? Si silej? Thotë në thiun nëzancët ti dhe shumë i afert, thot, el vudu likull sala wal mushafa fima beihuma abdullah ibn omeri kamor avdes prezde namaz em mes namazeve nuk e ka ndar pri doras mushafin kuranin kështu do me thon ka ka, ka qendruen ne shtëpinë e tij abdullah ibn omeri radiallahu radiallahu anhu prandaj te kemi kujdes dhe te mbrojm shtëpitë tona mos lejoim qe shtëpijat tona te shndrohen ne vareza ti ndërtojmë dhe ti mbushim shtepit tona me namaz. Shok të pejgamberit Alisam, e kanë kultivu adhurimi dhe ibadetin, kur kanë qenë me pejgamberin, kur kanë qenë në kolektivës e bashku, në shtepijat e tyre. Mirë po, për kushtimi dhe adhurimi e tyre, nuk mungon të edhe kur ishin në udhtim. Ata e kishin të njëtin standard, të njëtin tempo, e kishin edhe kur ishin në udhtim, shok të pejgamberit Alisam, në raport me adhurimin dhe ibadetin. Sheq Ibn Ebi Mulejke, për Abdullah Ibn Abbasin, radi Allah an Huma, thët, kam pas rastin dhe e kam shëqru, Abdullah Ibn Abbasin, në njëllëtim, prej mekes derin Medine, thët, kur jemi ndalë, distanca meke Medine është prafësështë 500 km, thët, natën, kur jemi ndalë me ebo natën, pëthuj se gjysmen e natës, Abdullah Ibn Abbasin e kalon të në namazë. Gjysmen e në matës, E kalante në namaz nate, edhe pëse ishte në ulltim, edhe pëse njëri u në ulltim lodhet, e, i mungon komoditeti, ka nevoj përpushim, para me ndonit të ndëruar miq ulltimin para 4 më të shekujve, prej me kes medin 500 km, me deve, në një rrugë me shkretir. Kushte shumë të fshtira, kër janë detyru me undal dhe me e bo natën, më pushu, gjysmen e natës, e kalante Abdullah ibn Natsen, Abbasi në namaz për Allahun tebaraka ve teala. Thot një nat kam pas rastin thot kur erdhi tek ajeti wa ja'at sakratul maut bil haqq zalika ma kunta minhu tahid. Ës një ajet i cili vjen prej kapiteles Kaf ku Allahu ul jalal thot dhe kur ju vjen atyre momenti i vdekjes ai momenti i lhatarshëm ai momenti i dhimbjes së vdekjes thot ata s kan ku i ikin dhe ku i shpetoin kti momenti thot Abdullah ibn Abbasi tërë natën pothuajse e ka përsërit kët ajet dhe duke përsëritur me kët ajet një kosit një kosisht e shoqëronte voji lutet e tij duke çajtur duke e përjetu thellë brendin e kti ajeti radhiyallahu anhu e kemi edhe Shembulin e Hamza Amr ibn Es-Solemi radi Allah anhu, ku thëtë, ja Rasul Allah, unë jam një njëri që kam dëshirë të agjëraj, edhe kur të udhëtaj kam dëshirë të agjëraj, nga se njëri u kur është udhëtar, i lejot të ndërprej agjërimin. Thëtë, oj derguari Allah, nëse unë kam kapacitet dhe fuqit agjëraj, edhe kur jam udhëtar, a kam mëkat nëse agjëraj, pejgamberi sallallahu a.s. e porositi i thaë, Jo, nëse mundesh atëherë agjero. Dëgjoni, këtu i kemi dy elemente. E para se ky ka qenë njeriu i cili ka agjëruar permanent dhe e dyta nuk ka dashë e privu veten nga knafësia e agjërimit, edhe kur është në udhtim, edhe pse në udhtim lejohet mënder prej agjërimit, nga se udhtimi i ka vështësitë vetë, prandaj dispozitat fetare juridike njeriuën e lirojnë nga vështësitë e agjërimit. Mir po, eksperjenca me i badetin, zhytja në botën a adhorimit, përjetimi që ta jepë adhorimi, e bën njëriun që edhe në momente të fështira si kur është tëlltimi, aj nuk mund të jetoj, po knatsin të cilën ja afron adhorimin këtë rast, a gjerimi si kurse këti sahabiot. Të nëruar mes, ne po e bëjmë një pushim të shkurëtër, e me pas, insha Allah o tala, ta po këthehemi në pjesën e dytë të emisionit ton, insha Allah o tala. Ta Fjalla adhorinë Shqipe për këfizohet si dashurije zjartë dhe ndërrim i madhë për dikë apo diqka, ndërsa në gjuhën angleze termi adhurim, redhë për fjales vodhë shqip, që du të, të thot t'ja përshvlerën e duhur që i takon diqka e. Nëse njëve primtari i matet për nga synimi dhe qëllimi apo kulti sa i studimin, dhe i vetve primtaris, pa dyshim që religione që i përkushtohen zotit dhe rrugës së ti të drejtë, i janë në pozitër më të lartë për vetë faktin se Zote është transcedental, pra i pavarur nga universin natural dhe ligjët e natyres. Si që i një t'il, Zote është idejnë për adhurim. Në budizm, kjo adhurimi ka këto karakteristika, dhe vë të shmërin si përkulljen, peligrinazhin, yoga, meditimi, izolimi në tem bujet të tjera. Në kryshterizm, adhurimi është liturgik, pra karakterizohet me lutje dhe himne, në Bibël, me Biblën dhe takimin e të dielave. Judaizmi është më pak i përqendruar në adhurim. Te ata karakteristike është lutja apo meditimi i tyre veçantë dhe mistik, dhe vizita në murin e vajtimit. Në Islam adhurimi është qendra e secilës veprë dhe vet arsye e krijimit të njerëzit. Në Islam adhurimi ka bazën te pesë kushtet e fesë islame dhe themeli i saj është namazi. Në këtë pikë jo shumë musliman kure kanë krajësuar adhurimin në islam me adhurimet në fe tjera janë shprevë se si kur të besojnë në Zotë pa dyshim që fenë që ato të azvidja dhëtë ishte islami dhe mësimet e saj përshkak se është e vet një feje qila praktikon adhurimin në kuptimin e vërtet të fjales Pra në islam gjdo pun e bërë me emër të Allahot dhe me qëllim të aritjes e këneqsisë të ti konsiderohet adhurim apo i badet Për Në shkencat sociale sot, posa asaj që quhet adhurim klasik apo adhurim fetar, kemi edhe një lloj adhurimi të dëmshëm që quhet adhurimi modern. E ky në fakt është adhurimi i firmave dhe brendeve të mëdha, ekipeve të preferuara sportive, por edhe njerëzve të famshëm. Ky lloj adhurimi ka efekte të dëmshme në aspektin social dhe psikologjik në rast të par, sepse e nxit egon e njerëzit dhe e bën egon i dhut të tij dhe në qitha formët e vëprimit i bën në aritjën e knecisë e eko së ti. A e kiparti e të, që për zote që mon epshën e vetë? A mos do t'i bëhësht ti ati mbrojtës? A mendon ti se shumica e tyre dë gjojmë se kuptojnë? A ta nuk trajtojnë ndryshe, por vetëm si kafsh, bile janë edhe më të humbur nga i vërteta. Assalamu alaikum wa rahmetullahu wa barakatuhu. Mishtë të ndëruarë? për gjithë ju që eventualisht jeni kyqur me vones, në këtë emision sonde për flasim për sferën e adhurimit, adhurimi dhe rinia sahabeve. Sa e kanë kuptu serëzisht sferën e adhurimit dhe botën e adhurimit, shokët e pejga merit e samë, sa rëndësit madhe ka për ne adhurimi njetën tonë, e në veç anti sa rëndësi dhe qëfar efekti, efekte pozitive për adhurimi të kërinija jonë. Shokët e pejga merit a.s.w., edukohëshin nga vetë mesusi të tëre, i cili ishte njëriu më adhuruës Muhammedi ala islam, ishin të diplomuar nga Akademia Muhammedi ala islam, ata adhurimin e kultivanin kur ishin edhe më pejgamberin, kur ishin edhe më njër kolektive, po kur ishin edhe njëtën e tëre privatën shtepit e tëre, po edhe atërë kur ishin në udhëtim, e kishin standart të jetës adhurimin. Shokët e pejgamberit sallallahu a.sallam ishin gjithë një, e interesuar për vejprat e mira. Ishin gjithë një kurështar për kajrin dhe për të mbarën. Dhe gja një rast të cilin nga të nësmeton Enesi Radi Alanhu, të cilin rast e, e vërteton si rast të vërtet ima Mahmedi në koleksionet e ti të haditheve. Thot Enesi Radi Alanhu ishim një dit duke ndajtur së bashku me pejgambirin Alisam me një grup njerëzve duke mësu fen nga i derguari Zotit. Por një moment, Në fund të xhamisë po vjen një njerëz, pejgamberi alayhis salam, po thotë: "A dëshironi më të pa një njerëz prej banorëve të xhenetit? Ja shiçojini atë njerëz, ai është prej banorëve të xhenetit." Thotën esi, të gjithë ne e kthyem kokën poshtë xhamisë dhe po e shohim një njerëz të rendomt, i cili i kishte të mbathurat të tij në dorë dhe po vjen afër xhamisë. Po vjen brenda në xhami dhe afër neve. Thot ditën e dytë ishim prapë në xhami, prapë Po vjen i njëti njerëz dhe pejgamberi Ali (s.a.w.) a dëshironi a dëshironi me e pa një njerëz i cili është prej banorëve të xhenetit. Thot i njëjti njerëz me të njëjtën pamje dhe asgjë nuk ndryshonte. Thot ditën e tretë, derisa prap ishim në xhami duke mësufen për të dërguarit e Zotit, thot po vjen i njëjti njerëz dhe pejgamberi thot a dëshironi ta shehni një njerëz prej banorëve të xhenetit? Ja shiqjani atë njerëz. Po njeriu i njëjt. Abdullah ibn Amr Ibrun Asi, Radialanhu, intrigohet nga kë njëri, nga këj qëllësim që pe i gamë meri abori njëri prej banorëve të gjernetit, parë mëndonim ishtë të ndëruar nëse ne do të kemi rastin, ëtë themi, këj njëri është prej banorëve të gjernetit. Gjënë njëri prej neve ishtë intrigu dhe kishë pas dëshirë të këtë një takim privat me këtë njëri me e pytë se njëri Si la ti anëve para të tua dhe si ke arritë ti me e fitu gradën e xhennetit. Abdullah ibn Amri kishte bë një strategji mënyre dhe vendosi të shkon prapa këtij njeriu. E kuptoi se ku banon, pasi mësoi shtëpinë e, e tij. Kur hyre ky njeriu në shtëpi, Abdullah ibn Amri shkoi dhe trokiti derën e tij. Kur doli ky njeriu, tha: "I nderuar, kam një problem me babain tim. M'ka debu nga shtëpia, nuk kam ku të ri." A më ofron konak, kë njëri i ofroj konak. Në fakt, Abdullahi nuk kështë problem me babajnë e ti. Mirë po, tendenca Abdullat ishte me e pa jetin e ti private, me e pa përsafër mi këtë njëri, qëfar ve pra ka kë njëri, si, si dhe të kë njëri që e ka fitu gjennetin. Atëherë, kur e rdi mbramja, po e shë Abdullahu po e vëshgan, kur vjen kohë namazit, e falë namazin, ko pas kohë e le ledzanë Kur'an, falë në maznatës, gjdo gjohë e rëndonët, gjdo gjohë e zakonët, kur kaluan 3 dit, dhe Abdullahu vendosi, të largohët për ti, dhe tja të rëgën të vërtetën, cilisht të qëlimi, pse kisht të kërku, konak në shtepin e këti burri, i tha, o zëtri, unë nuk kam problem me babajnë tim, mirë po, para ca dite ke arë 3 ditë radha zinjami, Deri sa në ishim me pejgambira në sam, i dërguar i zotit të a keni dëshirë të që qe qëni një njeri prej banorëve të gjennetit. Dhe unë jam intriguar nga kjo, kam pas dëshirë të shohë prej s'afërmi aktivitetin tëndë, veprat e tua, punët e tua. Thotë subhanallah, nuk kam pas dhichkat zakënd. Ato veprat që i ke ti, i kam edhone. Të lutëm, ma të rëgo sekretin, a mos kendo një vepr të veçantë që ti je bo prej banorëve të gjennetit tha për zotin e madh, këj njëri i tha, për zotin e madh, ato që ka i kepa nga unë, ato i kam, nuk kam diqka speciale dhe të veçanë. Subhanallah, Abdullah i ben Amri, mbeti i shgënyjumë, dhe tha mirë, Allah o të shpërblevë, Allah o të nderovë, fanemderit. Kuronisë Abdullah u më u këthynë shtepinë e ti, i shgënyjumë, këj njëri i tha, ndalu, ndalu, tha dhe gjavë, tha unë e kam një veçori, ndoshta, ndoshta, Ajo është bosh kaktare që unë t'jem pe i banorëve të gjennetit. Tha, unë natën kurbi me fjet, nuk ndodhë që mëra me fjet e e kam mashtru ndë një musliman, dhe nuk ndodhë që t'kem gjelozi dhe smirë për ndë një njëri. Abdullah ibn Amri, busqeshi dhe tha, kjo qenë ka ajo me cilën ti neve na kete i kalu. Kjo qenë ka ajo që ne nuk e kemi e ti e ke. Subhanallah. Subhanallah para me ndoni të ndëruar vlëzër dhe motra, qëfar pasurije madhë dhe qëfar njëriu shpirë dhe bardhë, qëfar njëriu me zemër të shëndosh është a njëri i cili kur bjen me fjetë natën, me krejt njërzit të cilët e rëthojnë dhe kjoj i rëthojnë ata, është në pace. Me askën nuk ka zëngë, me askën nuk ka me telashe, me askën nuk ka mos marveshje, askën se ka hidhruë, Askend se ka ofendu, askend se ka mashtru, askujt nuk jamendon të keqem, por askend nuk shpif, askend nuk e shantazhon, askend nuk e ka xhelozi, por askend nuk ka smir, por askend nuk ka zili. La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Sa sfide e madh është kjo. Prandaj ky njerëz nëpërmjet këtyre virtyteve dhe veprave që kishte, kishte arritë të bëhet për së gjalli pri banorëve të xhennetit. Ndërsa ku jemi ne? Ku jemi ne? Sa njerz kurbin me fjet, sa njerz ua kanë hidhur zemrën. Sa njerz kurbin me fjet i kanë shqetçu njerzit dhe mendje shqetçimi i tyre u zgjat me ditë e me javë. Sa njerz ndien të pa sigurt e pa qet, po e zojnë për një person të caktuar. Sa njerz ballafaçohen me shpithje e me gënjeshtra e me akuza e me shantazhe e me kurthe e ata janë të pafajshëm. La hawla wala quwata illa billah. Allahu na'ozof. Prandaj shoku te Muhamedit aleyhis salam ishin te mase kurështar që çdo herë të jenë afër veprave të mira dhe afër xejrit. Dëgjoni një rast tjetër të cilin na transmeton Enesi radiallahu anhu, po në këtë rast Enesi është protagonis protagonist i kësaj ngjarje. Enesi radiallahu anhu aq ishte i interesuar për xejrin, për të mirën, për mirësit, një ditë i tha pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem ngase Enes i kishte shërby të dërguar te Zoti 10 vite i tha o i dërguari Allahut a më bën shefaat a ndërmjetçon për mua nesër në botën e amshimit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha Enesit po ha un do të bëj shefaat do të ndërmjetsoj për ty në ditën e kiametit tha mir tha o i dërguari Zotit tani ti pranon ve dhe po e konfirmon ndërmjetësimin tën për mua mir po Un nuk e di se ku do të jem nesër në ditën e Kiametit, në ditën e gjykimit. Dhe ku mund të takohem me ty? Thon kam nevojë që ti të, të ndërmjetëcësh për mua. Ku mund të të gjej, o i dërguar i Zotit? Pejgamberi Alislam i tha, në tri vende duhesh të më kërkosh, un gjindem në njërin prej tri vendeve. Tha, më kërko pran urës së Siratit. Nëse nuk më gjen pran urës së Siratit, atëherë më kërko pran peshorës mizanit. Nëse nuk më gjën edhe pran peshorës mizanit, atëherë më kërko tek burimi tek haudi, se aty do të më gjën. Allahu akbar. Shiqoni kureshtjen, sa kureshtar ka qen Enesi radiallahu. Shiqoni të nderuar Răzul dhe motra. Enesi kërkoi nga pejgamberi që ai të ndërmjetson për të. Mirpo, kur pejgamberi tha, në rregull, tha unë do të ndërmjetsoj për ty ditën e Kiametit. Mirpo, Enesi donte të tjetë i sigurt nuk i mjaftej e nesit vëtëm konfirmimi pegamberit po unë do të ndërmetësaj për ty në ditën e kiametit mirë po, e nesit deshi tjet i sigurt i tha bukurja Rasul Allah Allah o të ndëroft ti pranove që tjesh ndërmetësu si im nesë në ditën e kiametit po ku të gjojë unë ty? ma tërgo adresën, ku duhet të të kërkoj? Pegamberi Al-Islam i tha e nesit ti mu duhet të më kërkosh në njerim pe tri pozitave apo tri vendeve ose pran urës së siratit, ose pran pëshores, ose pran burimit haudit, Allahun a mundësof që të pinë për i burimit pegamerit alesam, e derguarizot e të të të të aji cilin njëherë pinë për i këti burimi nuk dë të kap etja asë njëherë sallallahu aleyhi wasallam. Adhurimi dhe shok të pegamerit sallallahu aleyhi wasallam. Adhurimi dhe botë adhurimit nuk nën kuptan të ndruar me që vëtën falen e namazit, agjirimin, falen e namazit natës, ledzimin e Kur'anit. Adhurimit është një botë shumë e madhe, që në vetë e përmban adhurimet të ndryshme, prej adhurimeve që kanë pesh të kë Allahu fuqiplot, është edhe modestia dhe thjeshtësia. Shok të pegamerit, dhe këta tri ishin shumë të thjeshtë, ishin shumë modestë, Foth Abdullah ibn Mas'udi radiyallahu anhuma per Abdullah ibn Omerin gjalin e Hazhretit Omerit. Foth: "Lacad ra'aytana wa nahnu mutawafiruna wa ma fina shabbun huwa amlak linafsihi min Ibn Omar." Foth ne se kishet me pa neve kurimi kon kon e pejgamberit, foth te gjithne kemi qen te perkushtuar, mirpo njeriu me modesti, njeriu me i prrmbajturi n mesin ton ka qen Abdullah ibn Omeri kulmi i devotshmërisë Allahu akbar. Dhe këto po e vlerëson kështu po ashtu një burr shumë i madh, po ashtu një njeri shumë i devotshëm sikurse Abdullah ibn Mas'udi radiyallahu anhuma. Po ashtu, ë thot Tavusi, i cili ka qenë njëri prej nxënësave të Abdullah ibn Omerit, ma raitu ahadan ashadda ta'ziman li hurumatillahi min ibn Abbas. Po Tavusi i cili ka pas xhoj Abdullah i ben Abbasin, thot nuk kompa ndë një njëri i cili ka pas përkushtim dhe frigë për balë harameve dhe gjerave që Allah i ka ndalu, ma shumë se sa Abdullah i ben Abbasin. Allahu akbar, dhe vëtë shveri, adhurim. Sot, ndoshta kemi të atil njerës që mundohën të jenë të përkushtuar, zhyten në botën adhurimit, mirë për kur venë qështja të marën në përkëm dispozitat e Allahot të shkilen haramet, shojim aty këtu njërës të cilat i shkelin këto dispozita dhe nuk janë të vedishem se po i shkelin dispozitat e Allahu të barra koha tala, si kur fjalla vjen përgujimi cili, i cili është një virus dhe është një smundje Allahu në drejtov të gjithve, po thuj se nuk ka ngel njëri nga ne i cili nuk e ka prej kjo smundje Allahu na fal dhe na uzoft në falë dhe në uzovët në rrugë të mbarë, insha Allahu të tala. Prandaj, devotëshmeria Adhurimi kërkon edhe modestin dhe thjeshtsin, kërkon përmbajtje maksimale, si kur kanë qenë shokët e Muhammedit sallallahu a.s. Prej pjesëve të adhurimit është se këta djemëtri, këta shokët pejga merit a.s. Aq kanë qenë të devatëshëm, aq kanë qenë të përkështuar në adhurim, sa që adhurimi të në rezultante dhe derivante edhe në pamin e jashtëmë të tyre, në dukin e tyre, madje shumë për e tyre ishin shumë të butë, nuk muishin më ndal vajin dhe lotet e tyre prej adhurimit dhe leximit të Kuranit sikur Allahu i porshkruan e porshkruan devotshmërinë dhe, dhe frikërespektin e tyre në Kuran ku Allahu thot yehirruna lil adqani yabkuna wa yziduhum khushu'a ata nga frikërespekti që kishin ndaj Allahut nuk muishin më ndal vajin e tyre nuk muishin më ndal lotet e tyre çonin vazhdimisht wa jezi duhum khushua duke ledzu Kur'anin, duke thalur namazin, duke përjetu thel meditimin e Kur'anit, atyre u ritej imani, u ritej besimi, u ritej frigë respekti dhe dhe vëtë shmeria, ndaj Allah të barë këva taala, ajetin 109 isra, ndërsa në ajetin 58 mërjem, Allah o thët, idhe tutle alejhim ajetur rahmani, hërru, su gjedën, vë bukia, atyre kur uledzohën ajetet e Allahot, ata shkojnë shpejt në seshde, i për ulen Allahot me plot vaj, me plot slot nësy nga dashoria, nga përjetimi, nga frigë respekti që ata përjetojnë në meditimin dhe lezetin dhe knatësin që i ofrojnë ajetet e Kuranit, respektivisht thjallt e Allahot të baraka, të baraka wa ta'ala. Pra ndaj, janë të njohura uh, edhe dëshmi të shokve të pega Merit Al-Isam, për jetimet e tyre, eksperiencët e tyre, thëtë uh, Abdullah Eben Abbas i radiallan huma, e kam dëgjuë Resulullohin a.s. duke thënë, ajinani latamassahumanar, dysy nuk i diegzjar i gjëhnemit. Shok të pegamerit, kur dhe gjanin porosit e tila, intrigohëshin maksimalisht të kuptojnë dhe të din, a thua valë, cilat janë ato vepra, që njeri unë e shpëtojnë prej zjarët e gjëhnemit. Ajinun bëket min khashjeti lë, ajinun bët të tahru sofise bilila. Pegameri tha, dy sy nuk i djek zjarë i gjëhnemit, syri par, a i sy qëri lëton për Allahon. Ai sy i cili luton për Allahun zjarri i xhenemit nuk e djeg. Dhe ai sy i cili rrin i zgjuar duke qëndruar dhe duke ruitur për hir të Allahut, vendin, vatanin, shoqërin dhe dinin islam. Po ashtu Abu Huraira radi Allahu anhu transmeton nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, that la yalijun nara rajulun baka min khashyati Allah hatta ya'ud ja al-labanu fi al-dir'i. Sa të ndoka mund si be djeg zjarri i xhehenemit, një njeri i cili çan për Allahun, thot, as sa ka mundsi, a ke pa kur të mjelet, kur të marrim çumshin delës, a ka mundsi prap çumshin u kthytë te delja, nuk ka mundsi. Ashtu ai sy i cili çan për Allahun, nuk ka mundsi me prek zjarri i xhehenemit. Kështu na mëson pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Transmetohet për Abdullah ibn Handhalen, radiallahu anhu, e ka dëgju një herë një imam, Abdullah ibn Handhalen, një gjallirini, sahabe i pegamerit, ka qenë duke falur namazin dhe një imam po ledzën Kur'an dhe ka arë tek surja araf, ajeti 21, duke ledzu ajetin wa min thëvkihim gavash dhe mbi ta, është tymi i zjarit gjëhnimit. A që rënd e ka përjetu këtë ajet, ka fillu qanë me zohë, deri në alivanosje, sa kanë menduar disa njerëz që ky po do me vdek. Kur i ka ardhur vedia, kanë ardhur, i kanë qit ujë sipër dhe i kanë thonë, "Oh Rabi Allah, ç'është me ty?" Thot, "Wallahi, aq shumë u frigova dhe e përjetova këtë ajet, saqë un jam shumë i shqetësuar, mos jam unë ndonjëri prej banorëve të zjarrit të xhennemit." Kështu e përjetonin Kur'anin Këto ishin të devotshëm, këto thelloheshin në botën e adhurimit dhe në ميدanin e ibadetit shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe jeni transmetim tjetër, të cilin na transmeton Enes radiallahu anhu, thot një ditë me pejgamberin shkum me vizitu një djalosh i cili ishte i shtrirr në shtratin e vdekjes. Dhe kur hyri pejgamberi alayhis salam së bashku me mua me vizituar djalosh, i tha pejgamberi alayhis salam O djalosh. Si po e prdet vdekjen? Ai djaloshi i cili ishte i shtrir në shtratin e vdekjes i tha pejgamberit Alislam: O i derguari i Allahut, kam shpresë të madhe në mëshirën e Allahut dhe njëkohësisht i dërohm dhe i frikohem gjënat e mia. Pejgamberi Alislam ja japi një mysh dhe, dhe një si arris të madh. Këti dialoshit, i cili ishte ishtërirë në shtratin e vdekes, ishte duke jetu qastet e fundit tjetës. I tha, La e gjtëmi ani fi kalbi abdim fi mithli hadhe l'mautini illa a ata Allahu maja rëgjuhu wa amanahu min maja hafu. Tha nuk ndodhë që brenda këti momenti të bojnë bashkë këto dy përjetime në zemërën e një njeriut, vetëm se Allahu do t'ja dhëroja ti dhërobi ato që ka është presanë aspresion e xhenetin dhe do ta bën të sigurt të të mbrojtur nga friga çaja e ka për gjënahat e ti. Shokët e pejgamberit alay salam, duke e kuptuar adhurimin, duke e kuptuar ibadetin, aq e për i prjetonin gjënat shumë rond. Bota adhurimit nën në kupton që ne edhim se jemi, jemi ne edim se mi njerëz dhe mi nuk kemi të pagabushëm, ne edim se gabojmë, ne edim se moment te moment te zhytemi në gjëna. Më katojmë, Mirko, mirë kohë, po mirë për shukë të begamerit, e kuptonin më katimin dhe zhytjen në gjyna, diqka shumë të rondë, diqka shumë të madhe. Pra nda i thotë Enesi Ben Maliki, Enesi i të regonë gjeneratës që kishtë orë pas të të të abinëve, që qoni si rënkon, ankot, inë nekum le ta'lemune, le ta'melune ta a'mala, hi e dëkku fi ajunikum mine shëri, mine shëri, inë kuna lë në uduha, ala ahdi an-nabiy min al-mubiqat anasi qurtonte tabine genalota dyt thot vaj halli per ju ju jeni duke i bë dot pun e ju po i konsideroni ato pun shumë të holla sikur qimja e flokut thot ne ngon e peigamberit kto pun qi po i bëni ju i kena konsideru pe pun vet qtia shumë të mdhaja subhanallahu do thon nuk kan leju qe ata standardit bjen dat ulet mir po mekatimin e kan konsideru diçka shumë të keqe dhe shumë rondë shumë të ronë dhe shumë të keqe. Pra ndaj, putume e për mbilë se kemi arë në fund të emisionit. Ajo e cila duhet të kuptojmë nga kripto që ka u thanë, është se adhurimi dhe bota i badetit është shumë mërëndësi për gjdo individ, për gjdo njëri, e në veçanti për inin, andaj nësë jelëm modelet të përkryra, nësë jelëm shembuj të lartë nga rinija e shokve të pegamerit, sësi ata e kanë kuptu i badetin, sësi ata e kanë kultivu adhurimin në jetin e tyre dhe në përmjet adhurimit, Allahu i ka bo me qenë të bekuar, Allahu i ka bo me qenë triumfuës, Allahu ju ka jepë suksese, kanë arrit të prekin kulminacionet e fitoreve dhe triumfit në të dy botët, insha Allah o tala. Ta e lusim Allahu në dhullë gjelalë, që të jemi prej atyre njërzve që Allahot do të na imbush zemrat tona me dashurin ndaj përkushtimit dhe adhurimit ndaj ti, të jemi prej atyre që Allahot pranon adhurimet tona, të jemi prej atyre që kur dalim për Allahot jemi faqebard dhe knaqemi me mirësit, shpërblimit dhe knaqësit që Allahot ka pregadit për robrit e ti dhe rin takim në radhës. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu.